17. Коли Гуч з Вайтлоу пішли з Fashion Street, світло вже згасало. Вони повернули до відділку. Гуч хотів наглянути за каталогізацією доказів, зібраних на місці злочину, а Вайтлоу – скоординувати пошуки Фогеля. «Що ж до мене, я отримав завдання поговорити з мешканцями будинку і дізнатися якомога більше про нашого підозрюваного». Але фельдмани, що займали кімнату під Бесіною, і кравіці, батьки Ребекки, багато не додали. Батько дівчини Карл Кравіц пішов на роботу о шостій ранку і повернувся о четвертій вечора. Раніше зустрічався з Фогелем у коридорі лише кілька разів. А його дружина, схоже, чимало часу приділяла тому, аби вберегти їхню дочку від спілкування з ним. Лише місіс Розен з першого поверху не проти була поговорити про Фогеля, хоча те, що вона намагалася сформулювати у своїх поліглотних реченнях, ламаною англійською та ідиш, швидко деградувало до спогадів про єврейські містечка, синагоги та життя за межею осілості. Утім, від неї я дізнався, що Фогель із Варшави, яка є частиною Російської імперії. У віці 18 років, аби не служити в царській армії, він утік, пробрався спочатку до Німеччини, де з Євреями обходилися краще, ніж у Росії, але життя там теж було не мед, а вже звідти перебрався до Англії. Схоже, єдиною людиною, яка регулярно з ним спілкувалася, була Ребека. Мати дівчини повідомила, що Ребека працювала у кравця з Бріклейн на ім'я Шмуйлікштайн. Зазвичай зміна її тривала 12 годин, і додому вона поверталася не раніше сьомої чи восьмої. А вже ж, сьогодні зважаючи на все, що сталося, Ребекка вийшла з дому лише о півдні, тож тільки Богові відомо, коли вона повернеться. Переговоривши з Констеблем на першому поверсі, я підняв комір, щоб захиститись від холоду, і рушив у бік Брік Лейн. Повітря було холодним і колючим, західний вітер ніби віяв просто з Уралу і пробирав до самісіньких кісток. Вулиці аж дзвеніли від брязку ту візків бруківкою. Поряд з ядками чоловіки позбиралися навколо жаровень і, схиливши голови, гріли руки, вичікуючи нагоди щось продати. Між двома голими безголовими манекенами у вітрині майстерні Екштайна світилася лампа. Дзенькнув дзвоник. Я відчинив двері і увійшов до кімнати, де було набагато тепліше, ніж на вулиці. За шинкласом з дерева та скла стояв чоловік років п'ятдесяти в тоненькій ковтині та круглих окулярах у сталевій оправі, з ярмолкою на голові. Вигляд у нього був неспокійний, втім, як і у більшості вайтчепельських чоловіків, коли ті опиняються віч на віч із офіцером в однострої. Чи можу допомогти? — промовив він із сильним акцентом. Частину стіни за його спиною займали ряди полиць. Кожна своєю чергою була поділена дерев'яними перегородками, тож стіна нагадувала радше велетенський голубник, де в кожній з комірчин лежали сувої різної матерії. «Містер Екштайне?» – уточнив я. «Так», – обережно відповів він. «Я шукаю Ребеку Кравіц». Його настороженість зросла. Підозрюю, що Ребекка розповіла про причини свого запізнення вранці. Вбивство, навіть якщо ви до нього не причетні, тягне за собою проблеми, особливо для людей, які без того до них звикли. Я навіть пожалкував, що прийшов сюди. Якщо Екштайн упевниться, що Ребекка має проблеми з поліцією, може вирішити, що безпечніше буде просто звільнити її, а не ризикувати, чекаючи, доки дівчина виведе на нього та його справу когось із влади але наразі вже пізно про це думати. «З нею все гаразд», – пояснив я. «Просто мушу з нею поговорити». Він повільно кивнув. «Вибачте мене, будь ласка. Чекайте тут, я приведу її». Екштайн пішов до дверей, що, як я вирішив, вели до задньої частини майстерні та сходів у підвал, де, можливо, і працювали швачки. Запала тиша. Я підійшов до шенкваса і оглянув свої взодва сірого полотна. Воно було дешевим і грубим, але саме таке й продавалося в цій частині міста. Почув кроки на дерев'яних сходах. Двері відчинилися, і з'явився Екштайн. Ребека йшла на кілька кроків позаду нього. Дівчина увійшла, кравець затримався на порозі. Чим можуть допомогти констеблю? Голос у неї був ввічливим, але вираз обличчя натякав, що моїй присутності раді як скіпці в оці. Хочу поставити вам ще кілька запитань. Я на роботі. Наразі не маю часу на розмови. До того ж, я вже все розповіла. Я поглянув на Екштайна, який ніби перетворився на невиразну пляму серед тіней. Ваша допомога для нас безцінна, запевнив її я. Переконаний, що столична поліція буде вдячна вашому роботодавцю за те, що він дозволить вам приділити нам трохи часу. Вигляд у Екштайна був спантиличним. «Може, вам краще перекласти це для нього?» – порадив я. Дівчина так і зробила, і невдовзі старий кравець уже часто-часто кивав головою. Він посміхнувся мені зі всією чарівністю. «Будь ласка, йди, говори, рівка гарна дівчина!» «Схоже, містер Екштайн тільки радий, щоб ви нам допомогли», – сказав я. «Маєте пальто? На вулиці холодно». За 15 хвилин ми сиділи біля малесенького віконечка чайної на Ганбері-стрит. Ребекка готова була говорити просто на вулиці, але холод і обіцянка-горнятка гарячого напою змусили її передумати. Тут подавали солодкий чорний чай зі сріблястого самовара. Офіціантка налила дві склянки і поставила на столик перед нами, а ще чайничок поряд із невеличкою мисочкою варення. Ребекка дивилася, як над склянкою піднімається пара. «Розкажіть мені про Ісраїля Фогеля, попросив я. Вона підвела очі, на обличчі було написано здивування. «А чому ви розпитуєте про нього?» «Бо маю такий наказ». «Він навселився десь шість місяців тому», – почала вона, знизавши плечима. «Гадаю, приїхав із Варшави незадовго до того. Здивування вже змінилося роздратуванням. Чому б вам самого його не попитати?» «Здається, він зник», – сказав я. «Ми вважаємо, що він може бути відповідальний за смерть Бесі». А вона похитала головою. «Це абсурдно. Невже? Нам розповіли, що Фогель був одержимий Бесі». Дівчина відкинулася на спинку стільця. «І хто ж це розповів?» «Том Драмонд. «От і маєте», – заявила вона так, ніби я сам підказав їй аргумент. «Не варто вірити всьому, що він каже». Вона явно збиралася щось додати, але прикусила язичка. Очі спалахнули гнівом. Це правда, нарешті промовила вона. Бессі позичала гроші, щоб заплатити за квартиру або допомогти з власною справою. Але вона позичала їх дуже вибірково. І я розумію, чому це вона вирішила відмовити в грошах Ісраелю. Але якби йому потрібна була готівка, він би в неї не просив. Чому? – поцікавився я. «Бо міг просто звернутися до Ради. Ради?» «Опікунська рада допомоги бідним євреям», – пояснила вона. «Вони позичають гроші без відсотків єврейським іммігрантам, які хочуть започаткувати власну справу. Тож, бачите, гроші Бесі були йому ні до чого». «А може він до них уже звертався?» – припустив я. «І вони й відмовили?» «Про це завжди можна у них запитати. Їхня контора тут, за рогом». Я ковтнув чаю і подумки поставив у позначку. «Коли вони завтра відчиняться, я зайду до опікунської ради допомоги бідним євреям і перевірю, чи звертався до них по позику Ісраїль Фогель. «Хай там що», – продовжив я, – «лишається факт, що Фогіля приваблювала Бесі. Вона йому подобалась?» – Бесі згадувала про його увагу. Дівчина кисло на мене поглянула і зчепила руки. «Не знаю, як про таке можна й думати». Я удав здивування. Невже, хіба ви з Бесі не були близькі? Вона ніколи не згадувала про небажану увагу з боку Фогеля. Її чоловік у цьому не сумнівається. Я вже сказала, що слова Тома Драмонда потрібно ставити під сумнів. Може, саме на нього вам і слід звернути увагу? Чому? Чому? Їхній шлюб навряд чи можна було вважати осипаним трояндовими пелюстками. Більшість часу він пропивав і програвав її гроші. Повертався додому з пабача і по дрому і кулаками виміщав на ній усю свою злість. А Вона має рацію. Том Драмонд має підходящу вдачу і минуле. Його я і підозрював першим, тільки у нього було алібі. До того ж, він не накивав п'ятами, а ще лишався молоток. Ми вважаємо, що знайшли знаряддя нападу на бесі, тихо сказав я, під ліжком у Фогеля. Ні, вона енергійно затрусила головою. Ізраїль ніколи б не заподіяв бесі лиха, по щоці у неї скотилася сльозинка. Чому? запитав я. Чому він не міг заподіяти їй лиха? І тут у мене з'явилася здогадка. А може, ваше судження затьмарене? Очі її розширилися. Ви, «Ви вважаєте, що я закохана в нього?» «Закохані? Ні!» «Тоді чому?» — повторив я запитання, цього разу наполегливіше. «Чому він не міг заподіяти їй лиха? Вони з Бесі...» Речення я не закінчив. Бракувало мужності вимовити останнє слово. Вона підвела очі, відчувши моє збентеження. «Були й коханцями, хотіли ви спитати?» Схоже, вона отримувала насолоду від з ніяковіння. Ви вважаєте огидним, що англійська знаходила втіху в обіймах єврея? Річ не втім про я, і моє заперечення було навіть якоюсь мірою щирим. Вона підняла склянку тоненькими пальчиками і зробила ковток. «Я пам'ятаю вас», – раптом заявила вона майже звинувачувальним тоном. «Уже майже рік минув, Ми тоді щойно переїхали до цього будинку. Хіба то не ви тоді залицялися до Бесі? Може, тому вам і важко повірити, що Бесі він міг подобатись?» А вуха мої так і запалали. «Не пригадую, щоб бачив цю дівчину, коли заходив до Бесі, але це не означає, що її там не було». Квартиранти в'їжджали і виїжджали, їхні обличчя мінялися і зливалися в одне. То був дивний час, особливо в кінці. Цікаво, чи місіс Розен і Фельдмани теж мене пам'ятають. Що ж до Фогеля, то я не знаю, чому мені так важко прийняти факт, буцімто у них із Бесі був роман, але насправді все це не так уже і важливо. У що мені важко повірити, так це в те, що її вбили, відрізав я. Усі докази вказують, що її убивця Ізраїль Фогель. Тож, якщо Бесі дійсно була вашою подругою, ви мусите мені допомогти. З рукава блузки вона витягла носову хусточку і промокнула щоки. Я відчув себе винним. Правда в тому, що ця дівчина виявилася кращим другом Бесі, ніж я, і я не маю права звинувачувати її в протилежному. Я пробелькотів вибачення і змінив тон опитування на спокійніший. Припустимо, ви маєте рацію, і Фогель не винен. Хто ще мав причину вбити басі? Не знаю, відповіла вона, але. Але що? Протягом останніх кількох тижнів вона якось змінилася, ніби мала якусь таємницю і не могла ні з ким поділитися. Я поцікавилась, чи не при надії вона, але вона розреготалася. Сказала, що шансів майже немає. Після того, як на неї напали на вулиці два дні тому, з'явилася в ній ще одна зміна. А вчора вона була явно налякана, боялася вийти з будинку. Навіть відмовилася йти на роботу, що дуже на неї не схоже. В минулому вона йшла навіть з високою температурою. Я думала, вона в шоці. «Вважаєте, що коли на неї напали на вулиці Грей Ігл, то була випадковість? «Не знаю, але вчора в мене склалося враження, що Бесі точно так не вважає». «Ви бачили Фогеля тієї ночі?» Дівчина замислилася. «Він прийшов пізно, десь за годину після того, як ви з сержантом привели Бесі додому. Мокрий, як хлющ». «Пам'ятаю, що подумала, як це майстер-парасольок міг вийти за такої погоди без парасольки». Опишіть мені його. Середнього зросту, стрункий, темне волосся. Так можна описати половину чоловіків у Вайтчепелі, включно з китайцями. Коли ви побачили його тієї ночі, вам не здалося, що у нього пошкоджена права рука? Вона схвильовано глянула на мене. А чому ви питаєте? Будь ласка, сказав я, це важливо. Вона наморщила чоло, пригадуючи, Я. «Не можу сказати точно. Ви ж не думаєте, що то Фогель напав на Бесі на вулиці? Це смішно. У цьому немає сенсу. Якщо Фогель напав би тоді на Бесі, вона б його впізнала і сказала б мені, як я вже завважила, наступного дня вона боялася за своє життя». Дівчина похитала головою. «То не міг бути він». «О будь-якому разі, – продовжив я, – лишається з'ясувати, де він зараз». Якщо він вирішив залягти на дно, можете пошукати його в благодійній їдальні або єврейському тимчасовому притулку. Хоча не думаю, що він аж такий хоробрий. Чому? Бо це на Лемонстрит, трохи нижче поліційного відділку. А чи міг він зупинитись у якихось своїх приятелів? Хтось міг би його сховати? Вона криво посміхнулася. Це законослухняні люди Констеблю, і вони ляпають язиками, це дуже згуртована спільнота. Але вони піклуються один про одного. Якщо він знайшов прихисту у друзів, раджу поговорити зі старшими, рабів в синагогах або лідерами спільноти. Може, у них вийде натиснути на потрібних людей і його викажуть. Якщо ж він дійсно до чогось причетний, то певніше спробує щастя в анархістів або якоїсь іншої радикальної групи. Такі організації завжди в пошуку нових рекрутів. Якщо він потрапив до них, то навряд чи ви його відшукаєте.